Politolog bez diplomu. Výrok na dnešný deň. Kedysi som si myslel, že Izrael je 51. štát USA, ale po dvoch návštevách som zistil, že Spojené štáty nie sú nič iné ako provincia, ktorej vládne Izrael. Povedal Jacques Chirac, prezident Francúzska v rokoch 1995 až 2007. Dobrú správu roka vydala agentúra Sita v útorok Počúvajte. Najvyšší súd Slovenskej republiky dnes potvrdil nevinu bývalého sudcu, ex-ministra spravodlivosti a bývalého šéfa Najvyššieho súdu Štefana Harabina vo veci schváľovania ruského útoku na Ukrajinu. Ako pre uviedla hovorkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Aleksandra Važanova, odvolací senát zamietol odvolanie prokurátora voči rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý Haraby na konco mája 2025 oslobodil spod obžaloby. Poďme ďalej. Amerika dlhuje bilióny a účet je splatný. Vo februári 2025 americký prezident Donald Trump vyjadril obavy z presnosti údajov o štátnom dlhu, pričom naznačil možnú infláciu spôsobenú údajnými podvodnými aktivitami. Okrem toho navrhol, aby Spojené štáty zvážili nesplatenie časti svojho dlhu krajinám, ktoré vlastnia americké štátne dlhopisy. Dokonca sa pozeráme na štátne pokladnice, povedal Trump novinárom na Air Force One 9. februára 2025 podľa agentúry Reuters. Môže nastať problém, čítali ste o tom z Treasuries a to by mohol byť zaujímavý problém. Aj keď je nepravdepodobné, že by vláda Spojených štátov niekedy nesplatila dlh voči iným krajinám, existuje niekoľko krajín a území, ktoré vlastnia značné množstvo USA a boli by vážne postihnuté, ak by sa Trumpová administratíva rozhodla ich nevyplatiť. V marci 2025 bol štátny dlh Spojených štátov amerických podľa Peter G. Patterson Foundation, Približne 36,6 bilióna dolárov a hoci veľkú časť dlhu dlhujú občanom USA, veľkú časť dlhujú aj iným krajinám. Pozrime sa na najväčších držiteľov dlhov podľa údajov, ktoré zozbieral a zaradil Visual Capitalist. Nemecko, dlh k decembru 2024, 97 miliárd. Mexiko, 103 miliárd. Južná Kória, 125 miliárd. Saudská Arábia 138 miliard, Norsko 158 miliard, Brazília 202, India 219, Singapur 249 miliard, Hongkong 255, Tajván 282 miliard, Švajčiarsko 289 miliard, Francúzsko 332, Írsko 336, Belgicko 375, Kanada 397, Kajmanské ostrovy 419 miliárd, Luxemburg 424 miliárd, Spojené kráľovstvo 723 miliárd a máme tu dvoch výťazov, Čína 759 miliárd, Japonsko 1 bilión, zostatok sveta 1,6 bilióna. Celkový dlh USA voči iným krajinám k decembru 8,5 bilióna dolárov, k marcu 2025 36,6 bilióna. To sa žije na dlh, čo? Poďme ďalej. Vidím, že si všímate aj ďalšie ohnisko, z ktorého môže vzísť občianská vojna v Iráne alebo iránsko-izraelský konflikt. Trump vyzbroil sírskych extrémistov v Sýrii, aby vytlačili zo Sýrie kurdov, ktorých Trump chce nasmerovať do vojny proti Iránu. Preto Trump dal príkaz na vyzbrojenie teroristických skupín v Iráne, Kurdov, Azerov a Arabov v Bulučištane na rozpútanie občianskej vojny v Iráne, v ktorej v Iráne zahynie 6 miliónov ľudí, spustí vlnu utečencov 20 miliónov ľudí. Proti 10 miliónovej armáde separatistických vzbúrencov budú v Iráne bojovať iránske revolučné gardy. IRGC, ktoré sa skladajú zo 100 tisíc mužov pozemnej bojové jednotky, 20 tisíc námorníctvo, 300 tisíc vojenské zálohy. Milícia Basíč, 11 z miliónov príslušníkov. Spomínam to preto, lebo je rozohraná veľká partia Spojených štátov a vlastne celého kolektívneho západu proti Číne, čo je vlastne pokračovanie vo vojne proti Ruskej federácii. Obe tieto krajiny majú nesmierny potenciál a sú veľkou konkurenciou pre kolektívny západ. Ak by sa tu niekto čudoval, že veď kapitalizmus je založený na konkurencii, no nie je to až celkom tak. Konkurenčný boj môže byť USA kontra Venezuela, ale nie Čína kontra USA. Tak pozor, ale aj pohol. To je život. V ďalšom príspevku sa ešte vrátim k venezuelskej rope. Šéf ExxonMobil Darren Woods túto krajinu označil za nevhodnú na investície. Špecifikom venezuelských ložísk je, že sa tam nachádza mimoriadne ťažká ropa. Jej hustota presahuje tisíc kg na kubický meter, čo znamená, že je ťažšia ako voda. Okrem toho je táto ropa veľmi výskózna. Konzistenciou je porovnateľná s cukrovým sirupom a obsahuje aj veľké množstvo síry. Takúto ropu nie je jednoduché vyťažiť na povrch. Na to sa používajú rôzne neobvyklé metódy ťažby, ako napríklad vstrekovanie horúcej pary do ropného ložiska, ktorá ropu zrieduje a vytláča. Ale aj po vyťažení zo zeme je s takouto ropou dosť ťažké pracovať, je príliš hustá a výskozná na prepravu bežnými ropovodmi a spracovanie štandardným zariadením OPZ. Na ďalšiu prácu s ňou je potrebný tzv. proces upgrade -u. Dosť zložitý chemicko-fyzikálny proces, ktorý zahrania termické krakovanie, hydrorafináciu, demetalizáciu a ďalšie operácie. Všetko toto robí venezuelskú ropu dosť drahou, z hľadiska výrobných nákladov, ktoré predstavujú asi 60 až 65 dolárov za barel. Čo v zásade spochybňuje jej ťažbu z hľadiska rentability pri svetových cenách ropy nižších ako 70 až 80 dolárov za barel. To znamená, že venezuelská ropa, aspoň pri súčasných technológiách, zjavne nie je nástrojom na zníženie cen ropy na svete. Nuž, toto sa dá brať aj ako upokojujúci PR článoček pre Rusov. Poďme však do Iránu. Aha, čo hovorí novinový titulok. Protestujúci, ktorých podporuje Izrael a kolektívny západ, ľahko prešli od mierových a neškodných demonstrácií k taktike ozbrojeného, takmer partizánskeho boja. Obsadzujú a podpalujú vládne budovy, rabujú banky a obchody. Ale najhoršie čo si možno predstaviť v moslimskom svete je vypalovanie mešít. Podľa svedectva iránskeho ministra zahraničných vecí Arakčího bolo protestujúcimi počas nepokojov v krajine podpálených 350 mešít. Za toto je v Iráne trest smrti. To znamená, že protest prestal byť sociálnym a bol prehodnotený ako politická hrozba. Je teda zrejme, kto stojí za nepokojmi a ako som to už v minulom podcaste spomenul, je tu súvic medzi Venezuelskou ropou a prípadne iránskou ropou, keďže dodávky z týchto dvoch krajín tvoria chrbtovú kost čínskeho importu ropy. Pikoška na záver, aj toto som našiel na internete. Net Rothschild. Vyzýva prezidenta Trumpa, aby vyslal americké jednotky do Iránu a presadzuje vojenskú intervenciu pod zámienkou oslobodenia národa. Nie, že vyzýva, ale už sa tak stalo. Tých satanské pazúry sú všade. Situácia v Iráne, účastníci protestov začali páliť mešity pod heslom nechceme islám, nechceme šáriu. Iránske bezpečnostné zložky zadržala viac ako 200 vodcov ozbrojených skupín obvinených z organizovania masových nepokojov. Počas operácií s úkrytou účastníkov zhromaždení zábali zásoby zbraní, streliva, granátov a molotovových koktejlov. Toto nechám bez komentára, pretože je to úplne jasné, ale poďme ďalej. Starmer je evidentne bábka čakajúca na príkazy svojho pána. Komentár od Geopolitics Prime. Britský premiér čaká na povolenie USA, aby sa vyjadril k Venezuele. Redaktor BBC položil jednoduchú otázku morálnej konzistentnosti, ak bol ruský útok na Ukrajinu nesprávny, čo potom Venezuela? Pokiaľ nepríde návod z USA, ani Starmer neprizná farbu. Predčasom som od vás dostal informáciu, že Slovenská republika vlastní diamantovú baňu v Južnej Afrike. Je to hoax, ale zase na druhej strane tu je tento fakt. Slovenská republika nevlastní žiadnu diamantovú baňu v Juhoafrickej republike. Táto informácia je pravdepodobne výsledkom nedorozumenia alebo zámeny s inými aktivitami Slovenska v zahraničí. Tu je vysvetlenie, ktoré vám pomôže zorientovať sa v tom, čo si ľudia s touto témou najčastejšie spájajú. Poprvé, Slovensko a morské dno v tichom oceáne. Slovensko, pôvodne ako súčasť Československa, skutočne vlastní práva na prieskum a budúcu ťažbu v určitej oblasti, ale nejde o jara, teda Juhafrickú republiku, ani o diamantovú baňu. Lokalita? Tichý oceán, oblasť clarion Clipperton medzi Havajom a Mexikom. Čo vlastníme? Podiel v medzinárodnej organizácie Interocean Metal. V súroviny? Nejde o diamanty, ale o polymetalické úzly, ktoré obsahujú mangán, nikel, meď a kobalt. Plocha? Slovensku prislúcha približne 12 tisíc kilometrov štvorcových morského dna. Pre porovnanie rozloha Slovenska je 49 000 km štvorcových. Takže tak ku tejto informácii. Z BBC preberám ďalšiu zaujímavú informáciu. Počúvajte. Zadržaný z Guantanáma dostal značnú kompenzáciu zo strany Spojeného kráľovstva, aby sa urovnal prípad spolúčasti na mučení. Britská vláda zaplatila značnú kompenzáciu mužovi, ktorého mučila CIA a po takmer 20 rokov zostáva uväznený bez súdu na Guantanáme, tvrdí BBC. Abu Zubaydah bol prvým človekom, ktorý bol po útokoch z 11. septembra 2001 podrobený technikám vylepšeného vypočúvania CIA. Tvrdilo sa, že bol vysokopostaveným členom al -Qaidi. Americká vláda neskôr obvinenie stiahla. MI5 a MI6 odozdali otázky CIA na použitie počas Zubajdových výsluchov napriek tomu, že vedeli o jeho extrémnom zlom zaobchádzaní. Vzniesol právny nárok na Spojené kráľovstvo, na základe toho, že jeho spravodajské služby boli spolupáchateľmi na jeho mučení. Prípad už dospel k finančnému vyrovnaniu. Profesorka Helen Duffy, medzinárodná právna poradkynia Zubajdu, povedala, odškodnenie je dôležité, je významné, ale je nedostatočné. Vyzvala Spojené kráľovstvo a ďalšie vlády, ktoré sú spolu zodpovedné za jeho pokračujúce mučenie a nezákonné zadržiavanie, aby zabezpečili jeho prepustenie. Tieto porušovania jeho práv nie sú historické, prebiehajú. Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré dohľada na MI6, uviedlo, že nebude komentovať spravodajské záležitosti. Presnú sumu, ktorú Zubajda dostane, nebolo možné správnych dôvodov verejne odhaliť, povedala Dafy. Išlo však o značné množstvo peňazí a prebiehala platba. Dodala, že v súčasnosti sa k peniazom sám nedostal. Dominik Grief, ktorý predsedal parlamentnému vyšetrovaniu, ktoré skúmalo Zubajdov prípad, povedal, že finančné vyrovnanie je veľmi nezvyčajná situácia, ale to, čo sa stalo Zubajdovi, bolo jednoznačne nesprávne. Zubajda, palestínčan narodený v Saudskej Arábii, je od roku 2006 zadržiavaný v americkej vojenskej väznici v zálive Guantanamo na Kube bez obvinenia alebo odsúdenia. Je jedným z 15 väzňov, ktorí sú tam stále napriek viacerým rozsudkom a oficiálnym správam podrobne o jeho zlom zaobchádzaní. Všeobecne sa mu hovorí väčný väzeň. Zubajdá bol prvýkrát zajatý v USA v Pakistane v roku 2002 a potom bol 4 roky zadržiavaný na sérii čiernych miest CIA v šiestich krajinách vrátane Litvy a Polska. Čierne miesta boli tajné väzenské zariadenia po celom svete, Mimo právneho systému USA, Zubajda bol prvou osobou, ktorá bola v jednom z nich zadržaná. Po prvom prevzati Zubajdu do opatery dôstojníci CIA dospeli k záveru, že by mal byť do konca života odrezaný od vonkajšieho sveta. Interné správy MI6 ukazujú, že agentúra usúdila, že jeho zaobchádzanie by zlomilo 98% vojakov amerických špeciálnych jednotiek ak by mu boli vystavení, napriek tomu ubehli 4 roky, kým britská spravodajská služba požiadala o uistenie o jeho zaobchádzaní vo väzbe. Zajate Zubajdu bolo oslavované ako jedno z najväčších v tzv. vojne proti terorizmu. Prezident George W. Bush osobne zverejnil zatknutie a tvrdil, že bol vysoko postaveným činiteľom Al-Qaidi, ktorý pripravoval a plánoval vraždu. Tieto tvrdenia neskôr stiahla vláda USA, ktorá už netvrdí, že bol členom Al-Qaidi. Bol opísaný ako pokusný králik pre vysoko kontroverzné vypočúvacie techniky, ktoré CIA použila po 11. septembri. Podľa správy Senátu pre spravodajstvo o programe zadržiavania a vypočúvania CIA bol Zubaida bežne vystavený za obchádzaniu, ktoré by sa podľa britských štandardov považovalo za mučenie vrátenie 83-násobného simulovaného utopenia, zavretia do škatul v tváre rakvy a fyzického napadnutia. Duffy povedala, že britské spravodajské služby vytvorili trh pre toto mučenie tým, že mu poslali konkrétne otázky. Správa Senátu bola veľmi kritická k tomu, ako sa so Zubaidom zaobkázalo, ako aj správa parlamentného výboru pre spravodajstvo a bezpečnosť z roku 2018. Parlamentný výbor tiež kritizoval MI5 a MI6 za ich správanie vo vzťahu k údajnému strojcovi 11. septembra Khalid Sheikh Mohammed, čo vyvolalo otázku, či by mohol podať podobný právny nárok. Ani vláda, ani Mohamedovi právnici sa nevyjadrili, keď sa ich BBC spýtala, či bol prípad podaný alebo urovnaný. Grief povedal, že spojené kráľovstvo má dôkazy, že Američania sa správali spôsobom ktorý by nám mal dať dôvod na skutočné obavy. A pokračoval, mali sme to vzniesť so Spojenými štátmi a v prípade potreby ukončiť spoluprácu, ale po značnú dobu sa nám to nepodarilo. Daffy hovorí, že Zubajda chcel zabezpečiť svoju slobodu a vybudovať si nový život. Dúfam, že zaplatenie značných súm mu to umožní a uživí sa, keď bude vo vonkajšom svete. Zdôraznila však, že to bude závisieť od toho, či USA a spojenci zabezpečia jeho prepustenie. Je tu výrok na záver. Po útornejšej tlačovke Sasky premýšľam, že každá ich tlačovka, na ktorej sa prezentujú ekonomickí experti Sasky, by mala byť tajná. Hrozí tu totiž, že napríklad Švajčiari si zvýšia životnú úroveň, keď si vypočujú ekonomické rady týchto SAZ-expertov. Pre mňa na dnes všetko, lúčia sa Monika spoza mixážneho pultu a Dušan od mikrofónu do počutia v piatok.